Jeg hedder Mille, og min medspiller hedder William. Vi vil tage jer igennem de næste 10 episoder, hvor vi går i dybden med, hvad Søren, der lige sker i de 10 år, fra vi 20 til vi 30. Og hvorfor de er det vigtigste? Vi sender hver 14. søndag. Velkommen til år, afsnit 6. Velkommen til, og hvor er det dejligt at være i gang igen, Mille. Det er så fedt. Dagens emne er sådan lidt øh, spøjs, fordi jeg kan i hvert fald sige personligt, øh, jeg har... Ingen forudsætninger for at Nej. tale om det, fordi det handler om sport, og jeg er overhovedet ikke sportig. Jeg ved ikke med dig, Mille, om du har noget. Altså, har du, der er ikke en badmintonstjerne gennem dig eller et eller andet. Ej, men jeg har spillet fodbold i Jo, jo, men jeg har også spillet år, det der hyggefodbold. Ej, jeg, hvor, var, jeg var altså, altså... oppe at spille elite. Nå. Det vil jeg lige have lov til at sige. at altså, Ja, ja. Altså, jeg har jeg ikke været helt. Jeg... jeg tror, jeg fik det, det bedste, jeg har fået. Det var sådan en trøstemedalje eller sådan en tak, fordi du var med og så synes jeg, det var meget sjovt, at man fik en sodavand efter træning, jeg tror. Som jeg så taler om før, min fodboldfascination stoppede ligesom omkring 7. og 8. klasse. Men ikke desto mindre, så er øh, dagens afsnit et, der skal handle om elitesport. Øh, og det, der ligesom er det ordnede tema, det er jo, men hvad nu, hvis man dedikerer meget af sit liv til en sportsgren eller en given aktivitet? Og så er det lige pludselig ikke det, at man skal mere af den ene eller anden grund. Og det er også derfor, vi har to gæster med i dag. Det er nemlig derfor. Oscar og Freja. Oscar, hvis vi lige starter over hos dig, vil du ikke lige have lov at præsentere dig selv? Jo, det kan jeg sagtens. Uh, som sagt, så blev jeg jo så fint introduceret her af William, men uh, mit navn, det er Oscar, uh, og jeg har spillet fodbold i, uh, i en lang overrække. Det er jo lidt min instruktion, derfor jeg er her. Den karriere, ja, den stoppede, så relativt bræt, uh, og det er også en af de punkter, vi skal snakke om i dag. Cool. Og derovre... Mm -hmm. Jeg hedder Freja, som du har så fint har været inde på, og jeg har danset ballet hele mit liv. Og vi kender hinanden personligt, fordi jeg er så heldig at være din kæreste. Ja, det er ret fedt. Yeah. Ja. Det var <laughs> ja, sådan altså... en... Uh, Mille. Jeg skrev til Mille og var sådan... Uh, Hej, må, må Freja godt være med? Det skal også lige sige, Mille og Freja kender også hinanden. <laughs> ja, ja, og så, ja, så sagde ja. Mille... Ja. Men er du sikker på, at det er en god idé, at have din kæreste med? Så jeg bare, ja, ja, ja, det er pisse fedt. Ja, jeg skal snakke, altså, hvor gammel er frejer lige? <laughs> er, er, er vi er, er 20, 21, 22, hvor gammel er vi henne? Men det er... Jeg er lige med. jeg du, lige. Du, du er lige med. Ja. Er ja, og, og så gav det god mening også hvor gammel er du? Men jeg er 23. Du er 23. Jeg er meget på hjembanen. Du er meget du er på, på hjemmebane. hjemmebane. For lige at blive i sportens tegn. Ja, Men, men, <laughs> men <laughs> Og med spiller det hele så godt. Det er mega, mega fedt. Men uh, som sagt, henholdsvis uh, fodbold og ballet. Og uh, hvis vi lige starter ud. Noget, vi altid plejer at gøre her til at starte med, det er, at man lige prøver at knytte et ord til sine tyver. Det behøver ikke nødvendigvis at have noget med, med hvad skal man sige, sport at gøre. Det plejer typisk at forholde sig til emnet, som jo i dag er sport, men det må også godt være alt muligt andet. Yeah. Så jeg ved ikke, skal hvis du har lyst til at lægge fra land og starte med et øh, ord, som særligt knytter sig til dine tyver, hvad vil du sige, beskriver dine tyver indtil videre? Jo tak, det vil jeg det vil gerne gøre et øh, forsøg på. Det må også godt være en sætning. Vi har erfaret, det kan være meget ja, svært med ord. Ja, sætning, det er også fint. Ja, men jeg, jeg prøver at forsøge mig med et ord, og det ord, det er Mhm. Vil du uddybe? Ja, det vil jeg gerne. Altså, jeg startede min 20'ere ud med en, øh, en omrejse, Så øh, skiftede jeg øh, bopæl. Jeg flyttede fra Fyn til Sjælland. Øh, jeg har øh, igennem de seneste fem år haft en kæreste, det har jeg ikke længere. Øhm, jeg har skiftet forskellige jobs, prøvet at finde ud af, hvad er det, jeg skal nu her. Øhm, så derfor, så, der synes jeg, at øh, 20'erne så so far har, har været begivenhedsrige. Mega fedt. Og hvis vi har over til dig, Freja? Ja, jeg tror, det giver sig selv, men de har jo ikke været særlig lange, så min tyver... <laughs> det er en god pointe. Ja, <laughs> jeg er et år inden, og så vil jeg sige, at de har været utrolig... Sådan, Uventet. Jeg havde ikke regnet med, at jeg skulle lave det, jeg laver lige nu. Og sjovt nok, på grund af det, vi skal tale om senere. Men det kom lidt bag på mig, at jeg skulle starte i gymnasiet. Og det er det, jeg laver lige nu, og jeg bliver student til sommer. Så sådan lidt uventet, og tog mig sådan lidt uforberedt, men, men gode. Ja. Dejligt. Og, og hvis vi så skal lige høre lidt øh, øh, mere om, øh, hvad hedder det, om jer, og, og hvem I er. Uh, du går på gymnasiet. Mm -hmm. Hvilket gymnasie går du på? og hvor, hvor bor du henne, og hvordan er det, det hele hænger sammen? Um, jeg bor i København, uh, ude på Holmen, og så går jeg på GFN Gymnasium um, over på Valgade, og er super glad for det. Um, jeg bliver student til sommer, som sagt, og uh, det glæder jeg mig også til at komme videre skal lave noget andet. Um, begynde at sådan, kunne forme <løb> mit liv. Um, yeah. Så det er det, jeg laver til hver dag. Og hvad laver du, Asker hvor er vi er i, i livet? Nu siger du, at du har haft mange forskellige jobs, og er lavet lidt forskelligt. Så hvor, hvor rammer vi hen lige i nuværende, eller på nuværende tidspunkt? Jamen, lige nuværende der er det et godt spørgsmål. Jeg sidder til daglig med, med ejendommen. Jeg sidder som trainee hos en ejendomsmaler i øjeblikket, og skal prøve at finde ud af, hvor er det, jeg skal hen er i livet? Er det den retning, eller er det noget andet? Um, og det er nogle spørgsmål, som jeg sidder og lige nu. Um, men i hvert fald for lige at komme tilbage til introduktionen, så bor jeg faktisk sammen med William uh, herinde i Indreby. Det, det er nemlig det kæmpe store venneafsnit. Jeg har både formået at min kæreste med, og min roomie. Ja, det er mega nice. Så vi er utrolig meget på hjemmebane her, så også på forhånd. Undskyld, hvis der lige er noget, som måske kunne virke internt lige Men så er det derfor, jeg er her? Lige det er præcis. faktisk lige præcis derfor, jeg er her. Fordi så kan jeg lige holde jer lidt i snor og være sådan her. Det der, det forstår ja. resten af verden ikke, forklar. Jeg prøvede Udyb. at være sådan ret smart lige at tage opvasken i dag, inden jeg tog her hen, så Oscar han ikke kunne sende mig en stikpille på radio, om at jeg skulle huske at tage opvasken. <laughs> det valgte valg jeg alligevel at gøre for inden. Ja, det tog du så selv, der? Ja. <laughs> men, øh, men, men William, hvis du skulle sætte et ord på sport... Men jeg har jo ikke en skid forhold til for sport. Så, altså, så, jo, jeg vil sige, at jeg, jeg, øh, jeg havde på et tidspunkt en øh, banerekord, på Bornholm i minigolf. Og den har jeg brystet mig meget med. Men derudover, så vil jeg våge at påstå, at min øh, formåen inden for sportens verden er ekstremt begrænset. Jeg er nok det, man ville kalde en øh, altså, total nybegynder. Jeg har ikke rigtig dyr... Jo, altså, jeg spiller fodbold, fordi mine venner spiller fodbold. Ja, det er jeg. lidt den sej ting at i folkeskolen. Det er fodbold, det, ja. som vi også har fået dokumenteret et par gange nu. At jeg spiller fodbold i, øh, i øh, frikvartererne, og jeg gik også lidt i klub sådan sporadisk, men aldrig på et særligt højt plan. Og så på et eller andet tidspunkt kom jeg bare til en konklusion om, at det var sgu ikke for mig. Så jeg har aldrig rigtig øh, dyrket sport. Jeg har heller ikke set sport. Jeg har ikke haft en fascination af det som sådan. Så, så for mig har det ikke hvad skal man sige, fyldt meget. Det, jeg synes, der har været rigtig interessant ved det, øh, og det er også blandt andet derfor, vi har jer i dag, det er jo de mennesker, der giver sig til at dyrke sport på eliteplan og giver sig hen til en sportsgren eller en disciplin, hvor man giver alt, hvad man har til det. Og det er jo virkelig det, der med give alt, hvad man har til det. kunne jeg foreslide, det også er også noget, vi kommer mere ind på senere hen. Men det der med, at øh, jeg ved i hvert fald med de mennesker, jeg har haft, eller mine venner, øh, som har dyrket øh, elite, i hvert fald fodbold, øh, de har skulle vælge en masse ting fra, øh, og hvad det lige handler om, og hvordan det egentlig er at leve det, fordi det... Det virkelig noget, man kunne jeg forestille mig virkelig skal være disciplineret til, at være sådan her, nu bliver jeg så alt fra, fordi det er bare det her, jeg vil. Eller sådan på en eller anden måde. Øhm, og jeg føler også, at der ret mange, der nok falder fra der og tænker, jeg vil hellere drikke alkohol og rysmøjer og fest fredag og lørdag, end at spille en kamp Absolut. Øh, søndag. Absolut. Altså det, vi havde, jeg gik på gymnasiet ude i Lyngby, som er dem, der hedder, øh, jeg mener, det bare hedder Team Danmark. Altså det er et gymnasie, der har et samarbejde med Team Danmark hvor at man kan få faglig støtte, og så er der faktisk også mulighed for, at man kan tage sin STX på fire år. Og vi havde mange, og vi havde rigtig, rigtig mange særligt omkring 2G, som valgte at droppe deres bortsgren, fordi nu skulle de bare ud og drikke fucking flygelsjots og kolde fade, eller så skulle de også gerne lige have kysset på nogen til en gymnasiefest i stedet for. Ikke? Så, så der er der også det der naturlige breaking point, hvor folk ligesom siger, nu skal jeg sgu ikke mere. Men for lige at vende tilbage til gæsterne, Oscar, fodbold? Hvornår var første gang, øh, hvor det gik op for dig, at du faktisk var god til at spille fodbold, hvis vi startede der? Hvordan startede du, altså dels, hvordan startede du med at spille fodbold, og hvornår gik det første op for dig, at du faktisk var rigtig god til det? Jamen, øh, for lige at starte, så øh, skal vi jo begynde øh, med begyndelsen, kan man sige. Jeg startede allerede, da jeg var tre år gammel og spillede sandkassefodbold, øh, og... Og en sjov historie til det, det er, at mit allerførste ord, det var rent faktisk også bold. Og det er på trods af, at der ikke har været noget fodbold i min familie. Men i hvert fald, så var det i hvert fald meget tidligt, at fascinationen omkring fodbold ligesom sat ind, og den blev ligesom vedligeholdt. Det gjorde den i, i rigtig mange år. Så der, hvor jeg opdagede, at jeg var god til at spille fodbold, det tror jeg har kommet lidt løbende. Øhm, og når du befinder dig i et elitemiljø, der opdager du ikke rigtig, at du er særlig dygtig, fordi du altid befinder dig sammen med folk, som øh, er lidt bedre end dig, eller i hvert fald er på samme niveau. Øhm, så det har nok været i de her sorterings, øh, kan man sige, ordninger. Ja, mm. sorteringsfaserne, at man ligesom har, er blevet bekræftet i, okay, du er faktisk dygtig til det, du laver. Øhm, og det er måske også det, der har givet den ekstra motivation til at sige, okay, nu bliver jeg ved, øhm, selvom at man måske skal trække noget fra. Så du har været i, hvad skal man sige, et elitespor i forbindelse med fodbold? Ja, det har jeg. Hvor var det henne? Jamen, det var både i OB, og så var det også i Esbjerg. Okay. Yes. Cool. Og det er også noget, jeg tænker på, fordi når jeg spørger ind til det her med, øh, hvornår finder man lige ud af, om man er god til at spille fodbold, øh, handler det også meget om, at som du siger, det kan jo netop være en glidende overgang, men, men man kan også vende spørgsmålet om at sige, hvornår besluttede du dig for, at du gerne vil give det, alt hvad du havde Fordi Jeg er sikker på Og, og det ved jeg ikke om du også kan genkende til Hvis du også spillede bold Men vi havde jo også nogen hos os Som principielt var rigtig rigtig gode til at spille fodbold Men for dem var det bare ikke det de ville Så altså, hvad skal man sige De formåede ikke at udnytte deres talent tilstrækkeligt Hvornår gik det op for dig at Du var sådan nu jeg, jeg giver fuck det Jeg giver det bare skallen Jeg kører igennem hele vejen Jamen det tror jeg egentlig Kom meget naturligt til mig øh, I og med at jeg har brugt al min tid på det så jeg tror, det var omkring øh, jamen 13 år sig, eller allerede, hvor at man første gang bliver sorteret på elitehold. Øh, der er det også der, man beslutter sig for, hvad er det, jeg gerne vil. Øh, og det kan godt være, at det lyder som en vild beslutning, når man er 13 år. Men når man står i det, øh, der føltes det super naturligt. Men... Øh, og så har man også en hel masse støtte udefra, som enten siger, måske skal du huske noget andet også, øh, eller som bare pæser dig og siger, hvis du fortsætter det her, så kan det godt være en livevej. Plus, du har alle dine idoler også. Øhm, men ja. Er det ikke også, jeg kunne forestille mig som en 13-årig, det på den måde nemmere at tage det øhm, eller ja, tage det valg, fordi der er ikke alt muligt andet, der frister ligesom 13-årig. Der er det bare skolegård, fodbold, skole, folkeskole og træning om aftenen, og så laver mor og far maden, når man kommer hjem og, og våd og kold. Altså, sådan, det er lidt det der sådan hoved... Øhm, ja ideen med vores liv som 13 år, eller med et liv som 13-årige om sport så det er vel heller ikke det svære valg måske nødvendigvis er. Nej, og det er også det, jeg sådan er lidt inde i. For mig har der ikke rigtig været et valg øh, som sådan, så skulle et valg være. Det var da jeg var 15 år, og så flyttet hjemmefra til Esbjerg for ligesom at jagte det her øh, øjeblik, eller det her, det her gennembrud. Så det kommer først senere, det er det, jeg hørt at sige, at det er først der, man begynder måske at skulle tage nogle valg. Ja der, vælger for... du, ja, der tager du nogle valg, og du tager nogle fravalg. Ja. Men jeg tror, at der, hvor man begynder ligesom, at, at indsætte jagten på, på det her professionelle liv inden for sport, det sker allerede, når du er 12-13 år. Mm. Øhm. Hører man ikke også det med Messi, hvis i Barcelona som 12-årig? Eller det var mig, der er helt 12-årig? Du må ikke kigge mig op på det, men... Er det ikke, er det ikke sådan noget... Allerede altså, der, der, i der, der blev han der fuldstændig pæset frem af... Kom lige nu, hvis vi ser så sådan en, hun tager også billede, eller har været i Frankrig billede, tennis, og spillet tennis, siden hun var 13, eller sådan noget. Altså, det er jo derfra, man vælger dem. Eller? Der, er noget, øh, der er noget ret interessant, rent organisatorisk, hvis man kigger på den måde, hvor man saucer talenter inden for sport. Og det gør man i en meget, meget ung alder, og man fjerner effektivt børn fra en ramme, som er velkendt for dem, og kan nogle gange smide dem over i noget andet, som på ingen måde er velkendt for dem, hvor det er nogle helt andre dynamikker. Blandt andet måske også det, du nævner, også det med, at man er nødt til at flytte hjem fra som 15-årig. Freja ved, du har en lignende historie. Øh, så, så det er også noget, det, vi skal tale om, hvad er det er for nogle uhensigtsmæssigheder, der kan være i, øh, i forbindelse med sport. Fordi du har nemlig helt ret, Mille, at det er meget normalt, hvis man virkelig gerne vil dyrke sport på eliteplan, at man bliver nødt til at bevæge sig ud i nogle rammer, som på ingen måde er velkendte. Øh, jeg ved ikke, Freja, hvad du, apropos måske også lidt som Oskar gjorde, øh, dels introducere, hvornår du startede med at ballet, og dels også kommentere hurtigt, øh, hurtigt på, hvornår øh, kiggede du op for, at du er skudt god til det? Jo, det kan jeg godt. Øhm, jeg har danset altid, øh, siden jeg var sådan, i, tror års alderen, Så det, er, det, det har været en så naturlig del af min, i, min hverdag. Jeg tror ikke rigtigt. at lidt ligesom Oscar også er inde på, det er svært at, at, at, at sætte en finger på, hvornår det egentlig er, at man har taget en definitiv beslutning om, om det her, det er noget, man skal lave eller ej. Øhm, det jeg ved, at jeg altså har elsket at danse, øh, og det er noget, som jeg ikke kunne være uden. og der i tror jeg også, beslutningen lå i, at, at det var det, jeg skulle lave, og det var det, jeg ville bruge al min tid på. Øhm, og så lidt modsat inden for den konventionelle sport, så, tror jeg, eller, så er det sådan med ballet, at der er ikke den samme talentudvikling, og der er slet ikke så mange altså, penge <laughs> i sporten. Øhm, det er i hvert fald... Ja, det bliver brugt anderledes, øh, og det bliver brugt, i, når folk er færdiguddannet og professionelle Også fordi der er så, så i mange, det, det tænker jeg også er det samme inden for øh, fodbold, men der er så mange, som gerne vil det, så der er lidt øh, nogen at tage af alle steder, man kan vælge at brage. Så hvis ikke du har lyst, så er der altid nogen andre, der står klar ved siden af. Og det taler også ind i al den konkurrence, som eksisterer øh, i, i sporten. Men jo, jeg har aldrig... Jeg tror ikke, jeg kan sige, at der var et tidspunkt, hvor jeg sådan besluttede mig for, at jeg skulle lave det. Jeg ved bare, at min træning intensiverede helt ekstremt, da jeg var sådan, ja, 14, 13-14 år, og så dansede jeg de der 20-22 timer om ugen, imens jeg gik i skole, øh, fordi jeg var ikke så heldig, at komme ind på teateret. Så det var meget sådan en determineret beslutning, øh, fordi jeg skulle ligesom vise mange timer til det. Mega cool. Um vi skal have det første musiknummer på nu, og vi skal høre meget mere om jer og jeres forhold til sporten. Efter musiknummeret, det første sangnummer, det er apropos meget billet. Let's Dance med David Bowie. Det er mig, der har valgt den. Ekstrem god sang. Den kommer her. Og oh, velkommen tilbage for et mega fedt nummer. Tak for det, William. Jamen selv tak. Jeg synes virkelig også, det er en fed sang. Det er sådan en sang, når jeg hører den, så er jeg sådan... Jeg skulle have en fucking sej på, eller sådan gå med en god men en i kæften og bare være sådan, at jeg er den sejeste på gaden. Præcis. Og det er bare en virkelig, virkelig god sang. Det er bare en virkelig, virkelig god sang. Som sagt, det der det står for ret meget musik. musikken har så øh, jeg, jeg bliver udfordret og får lidt nyt på, på playlisterne og sådan noget, så tak for det. Udfordret, øh, overrasket og ydmyg over min musikalske genialitet. Fuldstændig tusind tak skal du have. Det er godt at høre, øh, Vi er øh, stadig de samme mennesker. Øh, mig, Mille, der sidder over hjørnet, og William, min kære, medspiller. Og vores to kære gæster, øh, Freja og Oskar. Og Freja, du er som sagt Williams' kæreste, og Oskar, du er Williams' rumi Så jeg er på udebane, og I træer på hjemmebane. Vi har rottet os sammen. Jeg har rottet jer sammen. Og øh, dagens emne er jo som sagt sport. Og vi har snakket lidt om, hvem I er, og hvor I kommer fra, og hvilken sport I har dyrket. Oskar, du har dyrket fodbold, og Freja, du har dyrket ballet. Og hvis vi skal komme lidt tilbage til det med ballet... Hvordan var det, det startede? Hvor, hvor er det egentlig, du kommer fra? Kommer du fra København, nu ved du, at du bor herinde, eller hvor, hvor er vi henne? Altså, jeg er født og opværkset i Rødovre som ligger lige uden for København, men har altid altså, gået i skole og danset i København, så ja, det er her, jeg er fra. <laughs> og så jeg startede på noget, der hedder Københavns Balletakademi, som ligger på Nørrebro og gør det stadig i dag, som egentlig bare er sådan en privat balletskole, hvor... Man kommer for at hygge sig om lørdagen og danse rundt i små tyldskøtter. Og det var det, der startede med. Øhm, og så hurtigt tog det fart, da jeg blev lidt ældre og selv kunne vælge, om jeg vil blive ved. Altså det er sjovt nok, når man er to år gammel, så vælger man ikke rigtig selv, om man vil være der eller ej. Men jeg blev mega bit af det, og så, øh, ja, så begyndte jeg bare at danse rigtig meget. Faktisk der i mange år, øh, hvor de også, de, vi dansede efter sådan et engelsk system, hvor vi kunne gå til eksamen. Og der var også en masse muligheder for at ligesom kom rundt og besøgte nogle andre skoler, så der dansede jeg rigtig mange år, øh, indtil jeg ligesom besluttede mig for, det var jo så der, hvor jeg besluttede mig for, at jeg godt ville øh, sådan pursue it, øh, og så kom jeg i kontakt med sådan en rigtig dygtig underviser, der hedder Caroline Portorius, som øh, tog mig ind på hendes talentudviklingshold, og så dansede jeg med hende, og derefter så blev jeg faktisk optaget på øh, en uddannelse, en pre-professional education, inden for Tjævli Ballettater, øh, som til Balletskole har. Og øh, det var super spændende. Vi var første år, vi var startskuddet på øh, deres pre-professional uddannelse. Og det var mega spændende. Jeg mødte en masse virkelig inspirerende undervisere og koreografer. Så det var et pilotprojekt, de havde. Ja, altså vi var ligesom, ja, gang, altså vi var ligesom øh, testkaniner, yes. lige præcis. og det, der er sket rigtig meget siden derinde. Jeg, jeg arbejder i dag derinde øh, som underviser, så jeg har ligesom også kunnet følge med lidt på sidelinjen. Men, øh, men det var super spændende at være de første også, for der var så mange forventninger og sådan et stort... Øh, faktisk, altså vi endte jo alle sammen med øh, i første omgang i hvert fald, at gå videre med det og blive optaget på forskellige skoler. Det, er ligesom, det var sådan et, et springbræt for, at man kunne få nogle kontakter og nogle muligheder for at komme til auditions, øh, som er den måde, man ligesom kommer ud i verden. Øh, man skal helst gå på, ja, sådan pre-professional eller en øh, professional education for ligesom at kunne få en vej ind i de professionelle kompanier øh, rundt omkring i verden. Og det var rimelig definitivt, at jeg ikke skulle danse i Danmark, fordi at hvis ikke du bliver valgt som seks år igen på teateret, så, så har du ikke rigtig flere skud i bøssen. Og så er der heller ikke en særlig stor sandsynlighed for, at de vil have dig, når du er voksen. Så der var ligesom taget en beslutning der... Det skulle ske et andet sted end i Danmark. Altså, når jeg tænker dans og danseskoler og små piger i øh, de der leggings, og så får jeg bare dansemoms op i hovedet. <laughs> ja, um, ja. Og især fordi nu er, jeg har jeg TikTok, og jeg får ret mange klip derfra, og jeg ved ikke lige helt hvorfor, men det gør jeg. Og, og jeg kan også huske, at jeg så det på Kanal 4, dengang det kom der. Jeg husker det tydeligt, og jeg tænkte bare, at det, det er bare Crazy Daisy. Altså, det er helt galt. Og jeg ved ikke, kender du programmet? fra, altså, eller? Jeg kender godt programmet, ja. jeg har ikke set det som religiøst, men jeg ved ikke, hvad det handler om, ja. Og sådan, jeg ved ikke, altså sådan, det her det er jo psychomorms, ja. der bare er virkelig sådan konkurrerende, og deres små piger bliver bare smidt ind i noget, der bare er for mit, eller for mit syn meget giftigt. Og sådan, vil du måske sætte nogle ord på den verden, eller sådan, hvordan oplevede du det? Er det lidt eller det samme? Altså, der er jo et græn af sandhed i, i det, og nu er det reality, og det sker i USA, eller foregår i USA. Det er noget helt andet i Danmark. Øh, slet ikke samme grad, heldigvis. Og lige i mit tilfælde, og de fleste andre, jeg kender, så har vi alle sammen været der, fordi vi gerne vil selv. Altså, der er ikke nogen, der har proppet os i det. Øh, så kan man så spørge sig selv, øh, kan, man, kan man vælge, om man vil gå til dans som toårig, eller ej, det kan man nok ikke. Men det vækkede jo lysten i mig, og jeg har øh, altid haft mulighed for øh, og træde ud af det, og det har aldrig været min forældres projekt, tvært, tværtimod, så tror jeg, at de også havde set, at jeg var stoppet lidt før. Så, så, men jo, der er der også i og med, at det er sådan en prestigefyldt verden, så er der også prestige at dine børn klarer sig godt, og der er der også forældre, der virkelig har sådan albuerne frem og mm. over for børn, hvilket er virkelig forfærdeligt. Men... på det her med, at hvis man ikke kommer ind på teateret, og for dem, der måske ikke har så meget forstand på det, så når vi ser teater, så må forstå som det, det, kongelige ja, det, det kongelige teater. Ja, det ja. øhm, er det konglige teater. Man taler tit om inden for sportsgrenen og det kan også være alle mulige andre ting, at der er visse dynastier, altså familier, som sidder meget, meget tungt på nogle af de meget øh, velrenommerede institutioner. Er det det samme inden for balletten? Ja mm, yeah og nej. Øh, man kan sige, at det er sjovt nok, fordi der er, nogle, der er nogle fysiske faciliteter, som det kræver at danse. Øh, en af grunde til, at mange bliver fravalgt, er ligesom, hvor meget kan dine fødder strække, og hvor, hvor, hvor meget turnout har du. Og sådan noget, det er jo genetisk bestemt. Hvad turnout? Øh, det er sådan, hvor meget dine hofter kan dreje til siden. Du stiller alle de samme spørgsmål, ja. som jeg kommer derfra. Jeg vil begynde at se hinanden. Det første, jeg spørger fra om, da hun siger, at hun danser i ballet, det er, at jeg siger, okay... Altså i tyldskørt. Og så blev hele min verden, den faldt bare fra hinanden, da jeg fandt ud af, at man ikke danser i tyldskørt. Gør man ikke? i hvert fald nej. ikke som voksen? Nej, jo, på scenen en gang imellem. Men øh, del af tiden, så har du jo bare en, en leotard, altså en drægt og et trikot på. Hvad er Det er sådan strømpebukserne. Så du ligner bare. Du har bare en badedræk på. Du er meget forstår, endelig, det, forstår, virkelig, men... det forstår jeg slet ikke noget af. Jeg har altid tænkt: Lille lyserød ballerina, øh, Stram knold Og. Øh, Okay. Ja, yeah. mindblown. Det er præcis den samme som mig. Men for lige at vende tilbage, så til det her med, at det er klart, at der er nogle fysiske egenskaber, man skal have for at være en god balletdanser. Men måske også for at kigge på det lidt mere nebotistiske aspekt, og, eller det her med, om der er nogle dynastier, som særligt udmærker sig. Er der det? Mm, det tror jeg, man skal passe på med at sige. Men, men jo, for at vende tilbage... Altså det genetisk bestemte bliver jo nedarvet. Sjovt nok, så er der nogen, der har bedre kår end andre. Øhm, og altså, tage sådan noget som, jo, for eksempel på øhm, Pertorius, hendes, hendes datter, Ida Pertorius, har været solodanserende på teateret i mange, mange år. Hun har selv danset tidligere. Altså, så, og hendes, begge hendes sønner danser også. Så der er der familier, hvor dansen ligesom løber i årene. Men jeg kan ikke sige, om det er ja, om de er deciderede dynastier. Der er også koppelfamilien, de har også været meget inde på teateret, men Altså, for at vende tilbage til prestigen, så er der jo ekst altså, der er ekstremt meget prestige forbundet med at begå sig i øhm, den klassiske balletverden. Øhm, ja, det er en smuk æstetisk kunstart, og det er der rigtig mange mennesker, der køber ind på. Men, men er det ikke, altså nu tænker jeg, det er jo ligesom alt muligt andet sport. Vi ser jo også Peters Michael, Kasper Michael, Lars Hø, Josefine Høgh, der sidder og er, er <laughs> sportsvært. Altså sådan, der er vel nepotisme i det? I hele sportsverdenen tænker jeg. Eller jeg ved ikke, om det er måske nepotisme, men det løber jo lidt i årene, at man har måske nogle større muligheder ved bare at have en forældre eller have en familie, der er tæt på den verden, tænker jeg. Det ved jeg ikke. Om du, også nu er du dyrker fodbold. Øhm, og jeg ved ikke, om du har været omkring sådan noget øh, men nogen, du har tænkt, okay du har en far, der har spillet på landsholdet eller en træner et eller andet sted, og du har større muligheder for et eller andet. Jeg ved ikke, om du... Ja. Jeg tror i fodbold, der er det rigtig svært at skulle argumentere for, at der ligger meget nepotisme øh, i den sport. Øh, og det er det også, fordi der er så mange unge drenge især, som ønsker at spille det, øh, og derfor så er talentmassen også ekstremt stor, så for at du kan kunne klare dig på nogle af de større hold, øh, og bare Superligaen sågar, så kræver det altså et talent, som ligger langt ud over de fleste, og det er ikke nødvendigvis nedarvet, og det er ikke nødvendigvis noget, hvor du kan sige, at min far har gjort x, y, Z, og har spillet på diverse hold som, som professionel, og, og den vej kan jeg komme igennem det. Selvfølgelig så vil der altid være, øhm, eller ikke altid, men der vil ofte være større muligheder, fordi at der ligesom allerede er noget erfaring i dit eget hjem, hvorfor at du også har bedre muligheder for at kunne Ja, for øh, Fordi du har mere viden, end, end de fleste andre. Øh. Mm. Fede betragtninger. Vi skal faktisk allerede til det næste musiknummer, og det er faktisk blevet tegnet fucking nice, fordi den første sang, det var en øh, balletsang. var lidt <laughs> stands med David Bowie. Den næste sang, det er en fodboldsang. Det er Waka Waka med Shakira, Fordi okay. det, er, det er absolut den bedste sang, der nogensinde er lavet. Er det, ikke? Er det, det VM med Sydafrika, ikke det? Den er lavet til. Jo, det er bare verdens bedste sang. Ja. Yeah. Og det var Waka Waka med Shakira. Det var også sang nummer to. Du lytter stadig til med noget på spil hos 24-7. Sæson tre, de er 20 år. Dagens afsnit står i sportens tegn. Det er stadig William og medspilleren Mille, der er herinde. Yes. Meget passende, det spiller, når det er i sportens tegn. Bum bum, se boom. nu der. Hold nu op. Vi har Oskar og Freja med herinde i dag. Øh, Oskar, der er tidligere fodboldspiller, øh, og Freja, der er tidligere balletdanser. Øh, som i dag øh, begge to ikke længere beskæftiget sig med den sportsgren, de har dedikeret rigtig, rigtig meget tid. Vi startede jo ud med herinde det fantastiske gode musiknummer fra jer at høre lidt om, hvad skal sige din kronologi i balletten. Hvor har du danset, og, og, og hvorfor har du gjort, som du har gjort? For lige rundt af, du starter inde ved Tivoli, og så danser du der, og hvad sker der så derefter? Øhm, ja, så danser jeg inde ved Tivoli, og så får jeg faktisk øh, den mulighed, øh, at jeg kan komme til Frankfurt i Tyskland og danse øh, noget, Jeg kan tage min bachelor i klassisk og moderne dans, øh, som jeg så efter faktisk ret meget øh, sådan tankekraft, at det er, ikke, det er ikke en beslutning, som ligesom ligger lige højt højre benet, også fordi det, det var ikke lige den uddannelse, jeg havde troet, jeg skulle tage, og det er også sådan lidt, jeg har ikke taget en ungdomsuddannelse, og så skal jeg ned at tage en bachelor i noget, som jeg ved ikke. Det var sådan meget, jeg var taget til den audition og havde ikke regnet med det. Og så fik jeg det, og så øh, tror jeg, jeg var sådan. Hva hvad kan jeg tabe på det? Altså, hvis ikke jeg gør det nu, så kommer jeg til at fortryde, at jeg ikke har gjort det. Øhm, så tror jeg derned og boede i lidt over et halvt år. Øhm, det skal så siges, at faktisk <laughs> to dage efter jeg var til, til den optagelsesprøve, der blev jeg opereret i min fod, fordi jeg har haft øhm, sådan. Jeg har altid haft gener med min ankel, og der finder vi så ud af i foråret 19, at det er, fordi jeg har en ekstra knogle, som i virkeligheden også var brækket og alt muligt andet, men den sidder og generer inde bag mine scener, som gør, at jeg i virkeligheden ikke kan danse. Så allerede der der begynder sådan billedet lidt at krakalere, og det er også derfor, jeg i virkeligheden tvivler, om jeg overhovedet at tage til Tyskland, fordi jeg er, ikke, altså jeg er overhovedet ikke i stand til at danse på det her tidspunkt. Så vil jeg så tage jer til operationen og ligesom sige, at jeg skal til Tyskland, øhm, og så er der sådan en lang genoptræningsperiode, så øh, fra at jeg sådan står, og det er virkelig nu, hvor min sådan professionelle danske karriere skal starte, så, så allerede før jeg overhovedet er startet, så, så kan jeg ikke rigtig danse. Øhm, så jeg, jeg flytter til et andet land som 16-årig, og kan ikke... I, i noget af det, vi laver. Øhm, og det finder jeg jo hurtigt ud af, at det er ikke særlig holdbart i længden, og det bliver bare ikke bedre, det bliver kun værre, også fordi jeg har overtrænet i så lang tid, så øh, jeg har rigtig svært ved, altså min fod har ikke fået hvile. Øhm, så ja, i foråret 2020, der tager jeg hjem til Danmark øh, på sådan en ubestemt tid for en overlovserklæring fra Tyskland, og, øh, og så tager den ene ting den anden, og jeg tror også beslutningen blev også lidt taget på mine vejne i og med, at jeg kunne hverken danse. Øhm, det ramte også lige oven i corona, hvor alle andre også var hjemme. Så jeg fik utrolig meget tænkepause og fandt ud af, at det var ikke bæredygtigt, at jeg blev ved med at presse mig selv og min krop. Altså det var ikke kun min fod. Min hofte havde det også dårligt, og min ryg havde det dårligt, og jeg var 17 på det tidspunkt. Ikke? Så det var... Ja. Jeg, kunne ikke, jeg kunne ikke retfærdigt gå over for mig selv at se ind i et liv, hvor jeg havde så mange smerter og ikke kunne lave hverdagsting som at gå en tur. Ja. Og du var 17 på det tidspunkt? Ja, der stoppede jeg. Ja. Mm. Og så fyldte jeg 18, ja. lige, da jeg, lige inden jeg startede på gymnasiet. Så det var det. Og Oscar, øh, for at øh, høre lidt øh, om din vej øh, med sporten, øh, kan vi lige få sådan en ligesom, fra at lige fortælle lidt om hendes, øh, lidt, lidt om, eller meget for, for den tilskyld også, øh, om din ja, vej igennem sporten? Jamen, det kan vi sagtens. Jeg startede jo som sagt allerede med at spille sandkassefodbold, dengang jeg var tre år. Og, og så har jeg jo dyrket det lige siden. spillet hver dag i frikvarteren, spillet med mine venner. spillet i klub. Og da, så jeg, da jeg så flyttede til Fyn, da jeg har været 7 år gammel, begyndte jeg også at spille i OB. Og har den vej igennem altid været... Relativt tæt på elite-niveau, øh, eller ikke en niveau, men i hvert fald et miljø. Øh, så, så jeg har bare spillet utrolig meget øh, fodbold igennem mit liv. Øh, den samme klub i rigtig mange år, OB som, som modersklub, øh, og har ligesom taget turen fra, fra helt ung til, til elitespillere hos dem. Og afsluttet faktisk også øh, min fodboldkarriere, kan man sige, i, i OB den tid. Du fik også sagt, at du var i Esbjerg? Jeg var i Esbjerg kort også. Øh, hvornår sker det? Eller sådan, og hvornår går det op for dig, at det her det bliver en mulighed? Og hvem kontakter dig? Og hvordan kommer det egentlig øh, på bordet for dig? Ja, men helt sikkert. Øhm, som sagt, så spillede jeg jo OB, øhm, og vi havde haft nogle forskellige faser, øh, udvalgelsesfaser, hvor man ligesom kommer på hold, eller man ikke kommer på hold. Øhm, og jeg tror, det er i uge 15, eller en der har vi haft nogle, nogle inddelinger i nogle DBU-samlinger, øhm, og der begynder ligesom at, at komme nogle landsholdssamlinger også, øhm, og det er i så i den forbindelse, at, at jeg vælger at skifte til Esbjerg, øhm, fordi de henvender sig og siger, at du godt kunne tænke sig, at jeg spillede der. Så det var lidt, det var lidt den måde, det kom i stand. Og du var, var gammel på det her tidspunkt? Jeg var 15 år på det tidspunkt. Så du flyttede til Esbjerg som 15 år. Ja, det gør jeg. Alene. Og, som, øh, Alene, ja. som, Med en kontrakt i hånden som professionel fodboldspiller. Pro, altså professionel, men en ungdomskontrakt, kan man vel godt sige. Man kan i hvert fald kalde det en ungdomsaftale. En ungdomsaftale? En ungdomsaftale. Havde øh, du ikke? Vi mere eller mindre kald, det, ikke? Øh, du får nogle penge i hånden, men de penge, de går altså nærmest 100 til din husleje. Øh, så... Så jeg kommer også fra heldigvis et privilegeret sted, hvor mine forældre der også kunne, kunne hjælpe mig og støtte mig lidt økonomisk, øh, mens jeg bor ude der som 15-16-årig. Var det ikke det fedeste som 15-16-årig at flytte til en anden by og bo for sig selv og bare sådan der, være fodboldspiller på ungdomsplan, altså på høj ungdomsplan? Jo, altså du, øh, du er lige færdig, eller du er ikke engang færdig med folkeskolen. Du går i 9. klasse. Du flytter til et nyt sted, alting er super spændende, øhm, og du har ligesom startet på det liv, som, som du ser for dig øh, i fremtiden. Så det var, det var en mega, mega, mega spændende periode i mit liv. Øh, en hel masse nye indtryk. Noget, som ligesom var øh, lidt skilsættende, også for det fremtidige liv her, jeg skal lave nu, det var, at i Esbjerg, der gik de rigtig meget op i, at du også fulgte din skolegang. Så, så, så det aspekt, øh, der omkring 8. 9. klasse, det, det begyndte de faktisk både i OB, øh, hvor man skiftede til en skole, øh, som var mere eller mindre dedikeret til elitespillere, i hvert fald den klasse, jeg gik i, i 8. klasse, men så især i skiftet til Esbjerg, hvor det igen var en skole dedikeret til elitesport, i hvert fald en linje dedikeret til elitesport, hvor der var rigtig, rigtig meget fokus på, at man også klarede sig godt der, øh, og det har jo betydet rigtig meget for mit fremtidige liv. Men i hvert fald, man følte sig i hvert fald super meget på toppen, mens man flyttede, kan man sige, og ligesom startede det liv dernede. Selvfølgelig. Men du, så du flytter til Esbjerg? Jeg flytter til Esbjerg. Og så flytter du tilbage til OB igen, eller skifter tilbage til OB på et senere tidspunkt? Ja, det gør jeg. Jeg har nået at spille halvanden sæson i Esbjerg, hvorefter jeg så bliver tilbudt at komme tilbage til OB igen. Og det er tæt på alle mine gamle venner, og det er tæt på familie, og det passer egentlig rigtig godt ind i mit liv. Så det takker jeg selvfølgelig ja tak til. Øhm, og får en rigtig, rigtig god start øh, på sæsonen. Æ, I hvert fald øh, det, som hedder preseason, Der fik jeg en, en rigtig god start. Og Hvad er Preseason pre Det er ligesom det er, at du har forskellige venskabskampe og nogle ja, altså træning øh, op til turneringsstart. Øh, og så der, at det går helt galt. Det er faktisk i den første ligekamp, jeg kommer tilbage og spiller for OB der får jeg en diskusflaps, Så det var en meget bred afslutning på et ellers mega interessant forløb, og en tid, som, som jeg husker tilbage på med stor glæde. Da du, du, du siger, at, at det var passet egentlig ret fint ind, at du kom tilbage til Odense med at komme tilbage til nogle velkendte rammer og nogle dine familier og nogle venskaber, som du også selvfølgelig har derfra, fordi du ligesom er opvokset der. Hvordan var det at flytte til Esbjerg? Det var rigtig fedt, kunne jeg forestille mig selvfølgelig, men har det ikke også lidt ensomt i form af at du skulle skabe nye venner og øh, nyt ny skole også? Og, altså sådan der må være en eller anden grund til at du også tænker, at det var sindssygt fedt også egentlig også, at komme tilbage til OB. Altså sådan, var der nogen lows i i den forbindelse? Selvfølgelig har der været nogle lows, men når du er en del af et elitemiljø, og du er en del af en fodboldklub, så har du allerede på forhånd et kæmpe, kæmpe stort fællesskab. Og det er også det fællesskab, jeg tror, der tiltrækker rigtig mange. Øh, fordi at nærmest ligesom en efterskole, så er du bare helt vildt store bånd med de personer, som du er rundt omkring. Så den her ensomhed kan jeg ikke genkende. Øh, selvfølgelig kan jeg genkende et savn. Jeg kan genkende et savn til min Gode kammerater er et savn til min familie, men en decideret ensomhed kan jeg ikke, ikke rigtig genkende. Hvis jeg lige må gribe den, fordi det synes jeg er ret interessant. Fordi det kunne jeg egentlig også godt tænke mig at høre dig om, Freja. Fordi man kan sige, der hvor øh, fodbold er, adskiller sig fra ballet, der fodbold er jo en holdsport, så det er mere forankret. Det er, at man også er et hold, hvor når man danser, og det ved jeg også fra min øh, lille søster, hun danser også, ikke ballet, men øh, hiphop, der, der, der danser man jo ikke som et hold, Altså, der, der danser man for sig selv. Altså, der er det enkeltpersonen, man kigger på. Så, så hvor stor betydning har konkurrencen haft i forhold til balletten? Og hvad er det for en dynamik, man træder ind i, når man danser på det plan, som du har gjort? Øhm, du har helt ret i, at det er øh, en ekstrem konkurrencepræget øh, scene at være på, og den er meget. Det, det er sådan den teatrale modsætning til ja, holdsport. Øh, fordi du er der for dig selv, og du konkurrerer med dine kammerater. Øhm, man skal dog ikke tage fra øhm, miljøet, at du jo også, i og med, at de eneste mennesker, der i virkeligheden 100% forstår, hvad det er, du går igennem, det er dem, du danser med, dem, der er i company'et, øhm, eller dem, du går på uddannelse med. Øhm, så selvfølgelig så bliver der oprettet, eller sådan, der bliver dannet de her bånd, som du også er inde på, Oskar, øhm, i og med, at man beskæftiger sig med det samme og går igennem nogle af de samme ting. Altså, jeg var jo ikke den eneste, der for eksempel gik igennem en skade. Øh, det, det er sådan rimelig sædvanligt. Så <lød og> så <videre> Man kan sige, ja, forskellen er dog bare, at når en anden falder, altså da jeg fik en mulighed for at stå på scenen med Tivoli Balletteater, det var jo fordi, der var en af de professionelle dansere, som blev skadet og ikke kunne danse. Og det var jo min gevinst. Hendes, hendes ulykke var jo min... Øh, Ja, min gave. Så kom jeg på scenen øhm, og fik eksponering på den måde og fik en masse erfaring. Så det er en meget underlig verden at bevæge sig i, øh, fordi dine venner er i virkeligheden også dine konkurrenter. Og så ja, er den bare hyperindividualiseret. Altså, og i samtidig med, at de eneste mennesker, der forstår, hvad det er, der egentlig foregår, det er dem, som er i det. Fordi det er et så ekstremt lukket miljø. Var der nogensinde, øh, tænkte du nogensinde, at, det var sådan, at hvis en af dine venner fik en det rolle? Øh, ja, eller blev castet, ja. At blev castet, ja. og du ikke fik den... Var det så svært at holde venskabet i øh, at være glad på, anden, på den anden vejen eller hvordan øhm. kunne du navigere i det? Ja, det bliver man jo nødt til. Altså, det, du bliver nødt til at navigere i det, fordi igen, øh, du er så afhængig af de relationer, som du har. Øh, fordi i og med også, at man har valgt øh, at danse så intensivt fra en ung alder, så har du jo også skrællet alle de andre, eller alle de andre relationer, du har uden for dansen. De er jo væk, øh, når ikke du prioriterer at ses med dem, du går i klasse med eller andre. Øh, så, så er det jo kun de mennesker, der er inde i din lille boble, som du ses med. Så du er afhængig af, at der er sådan gensidig respekt og opbakning. Men, øh, men jeg vil da også lyve, hvis ikke jeg sagde, at det er... Øh, Altså, det, det er meget tilspidset. Det er et ekstremt tilspidset miljø. Så, så når andre mennesker de kommer ud for skader og andre ting, så er det jo, an, altså, så er det jo vores andres... Gevinst. Ja, lige præcis. Så det er en meget mærkelig balance. Og altså, jeg kunne også forestille mig, at... Men måske også, hvis man sidder der og tænker en lille, sm en lille smule yes i den i sig selv, at der er en, der får en skade, så måske, oh, vil jeg egentlig godt være sådan som ønske, ja. men på en eller anden måde dog, er, man i, i det, er man i et miljø, hvor man tænker, ja tak, for helvede, så er der ja. mere plads til mig, på en ja. eller anden måde, kunne jeg forestille mig. Altså, nu har jeg selv spillet fodbold, ikke på samme niveau som, som dig, øh, Oscar. Øh, men jeg vil da egentlig også sige, øh, at der er egentlig er ret meget konkurrence der i forhold til pladser, eller hvordan, hvordan det mærkede jeg. Jeg ved ikke, hvad, tæ hvad tænker du om det? Altså, hvis man spiller den samme plads... Du kan <laughs> Jo, altså jeg kan sagtens ikke genkende til, til den følelse og det miljø, som, som Freja beskriver her. Det gør sig jo også gældende øhm, i fodbold. Din allerbedste venner det er jo også dine tætteste konkurrenter. Det er dem, du spiller på hold med, og det er dem, du skal sørge for at få pladsen fra. Øhm, og så har du jo din allertætteste konkurrent, konkurrenter, der spiller den samme plads som dig. Øhm, og selvom I kan være rigtig gode venner, så er der stadigvæk også et kæmpe stort konkurrenceelement i sporten. Hvor mange veje, der spillede den samme plads, da du spillede respektive i OB og Esbjerg? I, da jeg spillede i OB i første omgang, der var vi som regel to-tre spillere, som, som spiller om den samme plads og konkurrerer om den. I Esbjerg, der, der spillede... Kan man sige, der, I fodbold, der er der en opdeling, fra, at når du går fra u 15 til u 17, Øhm, fordi der begynder du at spille med to øhm, overgange. Så derfor så, fra at gå fra to, tre konkurrenter, så har du lige pludselig konkurrenter på begge overgange. Og, øh, og derfor så bliver konkurrencen altså også lige den bid mere intensiveret, end, øh, end den var på ungdomsordene. Ja. Øhm, og derfor så er man selvfølgelig heller ikke lige så tætte, men med stadig. Og når altså sådan, øh, her der spillede du, hedder det Elite, det du spillede i Esbjerg, eller hvad kalder man det helt præcist? Ja, det, man kalder det Elite, fra du er 13, altså u 13, til u 19. Okay, og det stopper i efter u 19, eller hvad? Ja, fordi efter u 19, så er du professionel. Så er du professionel. Okay, fedt. Så er vi nemlig det på plads. Yes. Og, og så inden Eliten, hvad er det så? Er det så tredje? er noget i første hold, eller hvor, hvor kører vi? Altså, plukker man også op ned fra, fra der, eller at, hvordan fungerer det? Ja, det fungerer sådan. Okay. Så er man også inddelt i niveauer. Så har du ligesom også fået styr på din, din fodboldsystematik. Jeg skal det bare lige have styr på, hvordan... Øh, Men fordi... du var jo Spiller selv, ville. Hey. Ja, altså, der er jo nogle, måske nogle lytter, der ikke lige helt er klar over, hvordan det hele fungerer, i forhold til, at der er første, andet og tredje hold, og der er faktisk rigtig mange, fordi tredje hold kan være fyldt, og andet hold kan også være fyldt Jeg rigtig mange. Ikke. Jeg vidste ikke. Hey, se nu der. Præcis. Men vi skal jeg skulle faktisk, også bare lige... Øhm, jamen, du skulle nemlig bare lige informere. Vi skal dog også til en anden form for information. Vi skal til nyhederne. Inden nyhederne kommer på, så skal vi lige have en sang. Det bliver Nephew med The Danish Way to Rock. Og velkommen tilbage til med noget på spilsæson 3, afsnit 6. I dag, der står den i sportens tegn. Øh, vi er så heldige at have Oscar og Freja ind, Mille. Ja. Yeah. Ja, og vi taler jo om sport. Øh, som jeg ikke fatter en skid af, som vi ligesom har fået etableret ud over en banerekord på Bornholm i minigolf. Ret sejt. Vi skynder lige at sige det igen, så lukker vi det der. Du har lidt... Nu skal jeg ikke underkende, om du har spillet fodbold. Altså, jeg skal heller ikke øh, øh, øh, snakke mig over niveau, øh, men jo, jeg har da spillet fodbold øh, nogle år. Så du er mange lidt inde i sportens verden? Det, ja, ja, ja, og jeg følger op med rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget sport. Altså, Mille, jeg har jo virkelig tænkt, at altså, jeg har begyndt at, se, jeg be, jeg at begynde at sætte mange på grund af dig. Eller sådan, ja. øh, hedder Heder det bare lidt mange, eller...? Jamen, der er lidt mange, men jeg ser Formel 1. Jeg ser også Formel 1? Mange, undskyld, men, men, jeg, ja. men det er Formel 1, øh, jeg ser ja. rigtig meget. Men det, det var faktisk tænkt, at jeg så vil jeg gerne begynde at se det, fordi Milo, hun ser det. det sådan, og det er den sidste ting, jeg har prøvet at se sådan en sportsgren. Men var, det er jo også, sådan. fordi der er lavet den her helt vildt geniale... Øh, <laughs> øh, hvad hedder det... Øh, hvad hedder det? Dokumentar. Dokumentarprogram, ja. øh, som hedder Drive to Survive, som kører på Netflix, og det er bare Paradise du, in real life. Du det ved, er det slasker, fedt. når det rimer. Hvis det rimer, så er det en god Drive dokumentar. To Drive yes. to Survive, Det er simpelthen så godt. Øh, ligesom Paradise selv, og det er mange flere penge og langt større. Øh, det er så vildt. Det er så fedt, og der kommer en ny sæson på fredag, og jeg glæder mig rigtig meget. Mm, mega nice, mega nice. Men nu er det heldigvis ikke dokumentar, vi skal tale om. Det, det er et helt andet podcast, sikker. Det er sikkert <laughs> derude, men det er ikke det her, vi... Øh, Laver jo selvfølgelig med noget på spil, og i dag, der taler vi om sport. Og det er jo derfor, vi har jer to inden, Oskar og Freja, fordi I har henholdsvis spillet fodbold på Eliteplan og danset ballet på Eliteplan. Øh, det sidste rum tid her, inden der var nyheder, det har vi jo ligesom brugt på, at øh, I har fået lov til at tale igennem, sådan lidt kronologisk. Hvordan startede man med at danse ballet? Øh, hvad var det for nogle øh, steder, man har danset? Og hvor øh, endte du ligesom hende Freja? Og lige så gjorde vi med dig, Oskar, hvor hvornår startede du med at spille fodbold hvor spillede du henne og så videre så så videre det der jo sker for jer jeg begge to det er jo at I, som jeg også lidt selv i tale der det, det i får jo en skade så i kan principielt ikke spille fodbold mere øh, eller dan ballet i hvert fald ikke på samme plan som du kunne før inden øh, programmet hedder jo med noget på spil og, og det er jo også det, Milla og jeg, vi talte om i forhold til det her sportsavsnit, at I er jo om nogen, der har haft noget på spil, da I dyrkede sport på eliteplan. Hvis I kort skal prøve at tale om, hvordan var det at træde ud af så konkurrencepræget et miljø, af så intensivt et miljø, hvor man jo træner en gang hver dag, hvis ikke to gange, til lige pludselig at overgå til, til det, man måske i godsøjen vil kalde en almindelig hverdag. Vil du prøve at starte, skal Ja, jeg vil meget gerne prøve at starte. Det at overgå fra at være i det her konkurrencepræget univers, man nu befinder sig i, når man er elite spiller, og så over til en mere normal hverdag, den overgang kom for mig mere eller mindre naturligt, fordi at min skade, godt nok var den bræt, i og med, at det var en discosprolaps, men den var ikke diagnostiseret øh, før et halvt år efter. Så det, jeg ligesom gjorde øh, i forbindelse med den her skade, det var, at jeg holdt en lille pause øh, og prøvede egentlig at blive ved med at træne en lille smule, men øh, man kunne aldrig rigtig komme på niveau igen, og jeg kunne aldrig rigtig få lov til at spille fuldt ud, fordi det simpelthen gjorde for ondt at træne. Så derfor så missede jeg utrolig mange træninger og jeg missede jo alle kampene også. Så, så min skade den blev mere og mere faded ud, hvor jeg til sidst simpelthen blev nødt til at stoppe. Men i det, jeg så stopper, der har jeg jo allerede bevæget mig mere og mere ud af det her miljø, fordi jeg jo ikke har kunnet deltage. Så kan det godt være, at du skal møde op til træninger og stadigvæk og kigge på og få læring den vej ind. Fordi noget, som er, er utroligt spændende i sporten, det er, at du lærer også helt vildt meget visuelt. Øhm, så selvom du er skadet, så skal du stadig befinde dig på træningsanlægget øhm, og se videoer. Øhm, men i hvert fald så blev overgangen mere naturlig for mig af den grund. Øh, så det ikke var et heartbreak, men at det var bare... Kan du huske den øh, første dag, hvor at det var åbenbart, at du deltog ikke længere i træninger, og fodboldstøvnerne var ligesom blevet pakket væk, og nu var det et lukket kapitel, fordi som du siger, var der en overgangsperiode, hvor man øh, i håb om, at skaden måske kan helbredes eller gå i sig selv øh, på lige fod med de øvrige, der, der deltager, og også får det her øh, hvad skal man sige, øvrige udbytte, som ikke er relateret direkte til træningen. Den første dag, hvor du vågner op og er fuldstændig færdig med fodbold øh, på det plan, du har spillet, hvordan er det? Jamen, man vågner op med en eller anden form for befrielse i mit tilfælde, fordi jeg simpelthen har gået med den her skade, og jeg har simpelthen været så frustreret og ked af det over ikke at kunne være med og, og dyrke det her øh, sport, som jeg nu elsker. Øhm som man vågner altså op med en eller anden form for lettelse, i hvert fald jeg gjorde, øhm, men også med en, en kæmpe stor nysgerrighed eller øh, tvivl omkring, hvad skal der ske nu, øhm, kan jeg i hvert fald huske. Og jeg kan faktisk huske, at jeg på Instagram øh, den 26. juni 2016 øh, faktisk lagde et opslag op, hvor jeg var... Kommet frem til, at, at nu skal jeg ikke spille mere, øh, og nu åbner der et nyt kapitel øh, i, mit, øh, i mit liv. Øh, og, og ligesom derfra, så har der jo bare været endnu flere spørgsmål, øh, som man har skulle, skulle stille sig selv hele tiden. Men, øh, men, men der var en hel masse tvivl forbundet med det. Der var noget identitet. Man havde jo forbundet sig helt vildt meget med det at spille fodbold. Så der var nogle identitetsspørgsmål. Men der var også noget nysgerrighed på, på den verden, der lå udenfor. Øhm, så det var i hvert fald det er de tre hovedelementer, jeg husker fra den gang. Jeg husker, for jeg kan egentlig ret godt genkende det, du siger. Fordi at, øh, da jeg spillede fodbold, og jeg var på spillet øh, Elite... Øh, der får jeg en masse skader. Jeg bliver opereret i knæene, og jeg bliver lige klar igen, og brækker kravben og brækker foden og sådan noget. Jeg bliver virkelig bare bombarderet med skader. Og jeg kan huske, at de så siger, at du bliver nødt til at tykke på anholdet, for at blive trænet op igen. Og der er jeg bare sådan her, at jeg styler, og jeg er bare sådan her, at det kommer ikke til at ske, fordi jeg identificerer mig slet ikke med at være en anholdsspiller. Og, sådan, og det kan lyde mega arrogant, men det gjorde jeg bare ikke. Altså, jeg var bare jeg var elitespiller, det var det her, jeg kunne. Jeg skal slet ikke derned Og jeg stoppede egentlig faktisk bare med at spille fodbold, af den grund, for jeg var sådan her, det er bare slet ikke mig. Eller jeg røg, jeg røg. skiftede klub og valgte hellere over at spille et andet sted, for jeg kunne slet ikke se mig selv i det. Så det giver på en eller anden rigtig god, god på en, en mening på en eller anden måde, det der med, at man, prøver, man skal ligesom kunne se sig selv i det. Øhm, men der åbner også nogle nye muligheder. Men jeg ved ikke, jeg kan bare virkelig godt genkende det der med, at man bare sådan når man lægger sig så meget, eller lægger en identitet i det, man laver, og så på en eller anden måde bliver det bare reddet væk fra en. Øhm, og så stadig det der med, at jeg skulle sidde og kigge på alle andre. Jeg kunne se, at jeg skulle være i klubben stadig, og kunne se eliteholdet renne over på banen derovre, hvor jeg ikke fik lov til at være med længere. Altså, sådan, det var sådan en, jeg kan ikke være en del af det her, jeg kan ikke være i den her klub længere, fordi jeg bare ikke følte, at det var mig længere at være i det, fordi jeg blev med, at man skulle kigge på, at de havde de her mega fede træninger, og så kunne man bare ikke rigtig helt ens krop kunne ikke være med i det. det var sådan, på en eller anden måde ret surrealistisk, at man ret hårdt bliver valgt fra, øh, uden noget, man kan, når man ikke kan gøre noget ved det. Ja, og en anden ting, som også er i det med, at man skal befinde sig på træningsanlægget, og du kigger på alle dine bedste kammerater dine holdkammerater mm. øh, spil, det er også, at der er en ekstrem hård mental balance i, hvor heden er det, du befinder dig. Øhm. Og, og det er heldigvis også noget, som bliver sat rigtig meget fokus på, øh, inden for sporten, i hvert fald fodbolden. Hvor hensigtsmæssigt den så er, i alle aspekter kan man jo diskutere længe om. Men i hvert fald øh, var det dejligt, at der var en, øh, en mentaltræner tilknyttet det hold, jeg var. Fordi at når man så var så frustreret, som man nu kan være i en skadesperiode, så har man altid en, man lige kan snakke med og, og få noget motivation af. Øh. Til at, til at blive ved. Øhm, og også til at stille de her spørgsmål. Hvad, hvad gør jeg nu? Mm. Øhm, og hvad sker der, hvis jeg ikke længere kan spille? Fordi det er nogle spørgsmål, som du går meget alene med. Øhm, fordi, altså, som Freja også var inde på tidligere, så er det jo en meget snæver verden, den her eliteverden. Så alle dine kammerater ude for den verden, de kan jo ikke sætte sig ind i på samme måde og være så identificeret med, med så specifik en ting. Så det der med, at du har en inde i verdenen, som du kan stille de her spørgsmål, har betydet meget for mig også. Og nu, når du er oppe i dine 20'ere og sådan noget, tænker du så nogensinde tilbage på, fuck, hvor gad jeg godt bare stadig blive ved spille fodbold og tjene penge på det? Eller har du sådan affundet dig med, at det bare ikke er det, og du på en eller anden måde slet ikke savner det? Eller hvordan er tankerne omkring det? Ej, jeg tænker, jeg tænker tilbage på en tid, som jeg elskede rigtig, rigtig meget. Og... Jeg tænker tilbage på en tid med, med nogle af mine bedste kammerater, og når jeg kigger på dem og de liv, som nogle af dem lever nu, som, som slog igennem og blev professionelle, så kan man jo godt sidde tilbage med en form for, hvad kan man sige, misyndelse, synes jeg ikke rigtigt, men i hvert fald en glæde på deres vejen, øh, over at de får lov til at leve den drengedrøm, som man kunne se, de havde dengang, øh, og som jeg selv havde. Så det at få lov til at opleve mine venner, ligesom opnå den succes, Øhm, er er helt fantastisk og noget jeg, hvis jeg kigger tilbage, også gerne vil have gjort for mig selv. Øhm, det blev så ikke en realitet, så nu har jeg fundet en, en ny måde at leve på og en ny måde at, at være mig på, men, øhm, men men helt sikkert. Hvis vi har over til dig, Freja, fordi øhm, også kommer meget ind på det her med at man jo ikke står, øh, altså der var nogen, hvad skal man sige? nogle muligheder forankret i det netværk, der var i fodbolden, som også gjorde, at overgangen til ikke at være fodboldspiller måske var en anden. Er det en lignende oplevelse, du har haft? Jeg tænker også særligt på, at man jo som balletdanser måske står lidt mere alene hen. Øhm, så, så har du også mulighed for at prøve at kommentere på, et, øhm, hvordan var det, da du lige pludselig vidste, at nu kunne du altså ikke danse ballet på professionel plan mere, og to, hvordan blev du forberedt på den beslutning? Jeg vil sige, at jeg var ligesom Oskar meget heldig i den forstand, at jeg var et sted, hvor der, var rigtig, der, blev, der blev taget hensyn til det at være skadet og være så at sige, på bænken. Så jeg, der var nogle rigtig, rigtig kloge mennesker, som ligesom tog mig i hånden og også i sidste ende hjalp mig til at tage den beslutning, at jeg skulle tage overlov, som var det, der endte med at gøre, at jeg fik noget tid til at reflektere. Fordi det er som Oskar inde på ekstremt øh, hårdt for sygen at sidde på sidelinjen øh, imens at ens øh, konkurrenter, kollegaer og venner øh, opnår de ting, man ikke selv gør. Øh, jeg kan huske, der var den sommer, hvor jeg blev opereret, der jeg lige havde fået øh, mit acceptance letter til, til Tyskland. Der, der sad jeg på sidelinjen til vores skallerforestilling. Jeg kunne ikke danse, jeg var lige blevet opereret. Øh, det er sådan... Du er jo fysisk, det er fysisk manifesteret, at du er taget, du er taget ud af fællesskabet. Øhm, og det er ekstremt hårdt. Altså, det er mega ensomt. Og så lige på on i det, at du så er i et land, som du ikke kender, og du er der alene mere eller mindre alene. Øhm, jeg kendte min roomie øhm, og et par få andre, men ellers så, <coughs> jeg talte knap nok sproget og alle var en del ældre end mig, så det var, øh, det var voldsomt. Øhm, mest psykisk, vil jeg sige. Altså, fordi en ting er det at være fysisk, belastet, men det, der er så mange kloge mennesker, som er koblet til elitesporen i dag, at du får faktisk ekstremt god vejledning og virkelig god træning, og øh, ja, alle de behandlere, jeg har været i kontakt med, har været mega kompetente. Så der har jeg aldrig følt mig svigtet overhovedet. Øhm, men jo, på det psykiske plan, helt sikkert, <laughs> det er en voldsom omvæltning at gå igennem, fordi det er ens eksistensgrundlag, som du også er inde på, Mille. Altså, det er det, som bliver reddet væk under en. Øhm, det er det eneste. Altså for mig var det det eneste, øh, jeg havde brugt tid og energi på hele min, øh, min, min barndom med ungdom. Så det var sådan lidt, når hvad fanden skal jeg nu? Øhm, det får mig egentlig også til at tænke på den nye dokumentar, der lige er kommet ud, om, som det er lavet om øh, øh, kvindelandsholdet og eliten, hvor de har lavet en masse sp spørgerunder og undersøgelser på, på, hvordan det egentlig er værdigt, og hvor der faktisk er kommet rigtig mange... Øh, svar frem, hvor der er nogle psykiske lidelser hos de her øh, kvinder. Øhm, fordi konkurrencen simpelthen den er bare så stor i form af, at der er kommet nogle flere krav, at de skulle... Som jeg har forstået, at jeg har ikke set dem, men jeg har læst om den, at der skulle være nogle flere fysiske krav og sådan noget. Og det der med, der simpelthen faktisk også er et kæmpe pres ved siden af, øh, og ikke kun det der med, sådan, at man selv vil noget, men der også bliver, lagt krav, eller bliver sat nogle krav til en selv, eller sådan, eller bliver sat krav af nogle andre... Øh, og på en eller anden måde, altså sådan, tror I, at der er nok opmærksomhed på det, eller at der er nok Altså Hvad tænker I? Altså, tror I, man kan gøre noget mere? Eller er det bare en, lidt en tendens, vi ser i hele vores samfund, eller hele vores ungdom lige nu, at der er bare rigtig mange cykelslidelser? Eller hvad? Øhm, hvis jeg må spare på det, så jeg, jeg tror, det er, det er noget, der har fundet sted, i hvert fald inden for sportens verden. Og hvis jeg bare skal tale ud fra mit eget perspektiv, som er dansen, det er det noget, der har eksisteret i, for altid, <laughs> altså, eller i altid. Øhm, der er bare forskel på, hvordan vi talesætter det. Altså når man taler med danser, som øh, nu er pensionerede, og hvordan deres generationer forholdt sig til det, øh, så var det mere sådan en fortræng og undertryk, øh, fordi der var hverken ord eller sprog eller øh, mentaltrænere eller noget andet netværk, som, øh, som kunne gribe ind. I dag vil jeg sige, det var også min oplevelse i Tyskland, hvor de faktisk var ret langt fremme på den front, at øh, der er en øget bevidsthed på at kigge på danserne som et individ. Altså, du vil også gerne have, at de her mennesker kommer igennem det her på en øh, nogenlunde fornuftig måde. Men øh, efter min overbevisning er der slet ikke nok. Altså, jeg står med en vennegruppe nu, hvor vi alle sammen definitivt er blevet nødt til at stoppe med dansen af den ene eller anden grund. Øhm, og det har ikke altid været fysiske skader. Det har også i høj grad har været, fordi vi ikke har kunnet forene vores livssyn med, med det, som dansen ligesom abonnerer på. Øhm, ja, de krav, som det stiller, især til sådan en krop og ja, så videre. Mega, mega spændende. Øh, jeg synes, vi skal fortsætte den, men først så skal vi have et musiknummer. Helt sikkert. Ja, det bliver Hold On med Justin Bieber, endnu en sang, jeg har valgt. Det er, ja, det er sådan lidt... Øh, jeg ved ikke, om det er pinligt, men jeg tror helt ærligt, at Justin Bieber er en af mine øjeblikkeskunstere, og så havde jeg bare lyst til at høre det der sang. Han bliver heller ikke spillet nok i radioen. Det går bare overhovedet Nej. ikke. Altså totalt indie, <laughs> tænker jeg bare. Så det bliver holdt on med Justin Bieber. Og velkommen tilbage efter et glimrende nummer, som... Er lavet af den kære Jossen Bieber. Ja, tak. Øh, super fedt. Vi er stadig de samme mennesker. Øh, William, min medspiller. Kære søde Freja, vores danser. Ballerina, hvad kalder vi dig? Tidligere måske. Ja. Og Oscar, fodbolds... Kære søde fodboldspiller. Kære søde fodboldspiller. Velkommen til nye, gamle, alle øh, lyttere, der nu er med. Øh, vi, er... vi har snakket lidt om nogle forskellige ting i form af presset ved at gå til en sport ved at være på et højt plan, øh, hvordan øh, man skal navigere i det, både hvordan man kan sige sig selv i det, men også hvordan man holdmæssigt, vennemæssigt øh, får det til at køre rundt ind i sig selv, men også med alle mulige andre. Vi er nået til noget, vi kender, og det er de her beskrivelser, øh, og jeg har samlet øh, nogle sammen, og, og jeg synes egentlig, de er ret interessante, men, men først lige, inden vi når til det. Så havde vi egentlig engang en ret spændende eller en spændende samtale inden det her musiknummer kom til. Og William, vil du køre videre på den? For jeg følte, du havde nogle ret gode pointer. Du, egentlig, ja, du havde et eller andet, som du syntes var... Det kan du tro. Altså, jeg synes, det var ret interessant at høre om, fordi det, der også er den grundlæggende forskel i, i de sportsgrene, I nogle gange har dyrket, det er, at Oscar Dit har nok lidt mere at være forankret i at være en holdsport, og fra Dit har jo nok lidt mere været individuelt orienteret. Og det, vi talte om, det var meget det her med, at når det så står klart, at man er færdig, så der er et eller andet brud med den sport, man har haft, og nu er man der ikke længere. Hvordan har man så skulle definere sig selv på ny? Men hvad er det også for nogle laster, man efterlader sig? Det talte du lidt om, jer. Har du lige lyst til at opsummere? Øhm, ja, altså laster. Jeg tror, at med alt, som man har praktiseret på et højt øh, niveau, så vil der da være et tomrum, når man, når man parkerer det. Det, det, det tror jeg er uundgåeligt. Så altså for mig var det, det blev også lidt fysisk manifesteret, jeg fik decideret øh, sådan, hvad skal man sige, øh, altså jeg havde behov for, jeg fik lidt abstinenser fra dansk, tror jeg godt, man kan kalde det for, også den, når man har trænet på et så højt niveau, det kan du sikkert også ikke genkende til, også kan, det der med at finde en balance i, okay, min krop skal ikke træne 37 timer om ugen længere, jeg skal ikke, altså, det er ikke de samme krav, der er stillet til den, og det er ikke sådan, altså, det, det, der er ikke nogen, der kræver det af mig længere. Hvad, hvad trives jeg med nu? Også fordi de færreste er også har tid til, at, altså, hvis både du skal opretholde uddannelse og et socialt liv ved siden af, og stadig også godt vil være aktiv. Så altså, der er jo ikke nogen af os, der har tid til at dedikere den samme mængde tid, som, som man kunne tidligere. Så jeg kunne mærke det helt fysisk, og det bliver jo sådan en, altså, sådan en frustration og i hovedet, at okay... Jeg er ikke capable, altså jeg kan ikke det samme, som jeg kunne tidligere, øhm, og der var en masse frustrationer forbundet med det, og sådan, jeg var så heldig, kan man, hvis man kan sige det sådan, at jeg havnede i den der tænkepause lige midt, øh, i da corona første bølge brød ud øh, i foråret 2020, og det var sådan, ligesom samfundet var sat lidt på pause, så det var mere legitimt, at jeg tog mig lidt tid til at tænke over, min tilværelse, øh, som der virkelig var behov for efter at havde, altså jeg havde videt alle mit, hele mit liv til dans, øh, og det kunne jeg ikke længere. Så. Cool. Øhm, også lige hurtigt for at dvæle lidt med dig, øh, Oscar, fordi hvad var det for et øh, psykisk pres, du oplevede også måske? Altså hvad, da du var færdig med det, fordi du taler meget om, nu talte vi lidt om her tidligere, at det var, også en, det var ret interessant det her med at blive sat fri at kunne få lov til at definere sig selv på en ny måde, og næsten også sådan lidt barnligt at være sådan lidt nysgerrig på verden på ny, men, men der har vel også været noget med, når man har, øh, altså hvis vi lige vender den om, og så ser i, i, i al den tid, man har været i det, altså i sporten, der har der jo også været et ekstremt psykisk pres, kunne jeg forestå. Altså for, forestil mig. Og man kan sige, hvordan fungerede det for dig? Var det en drivkraft eller en motivation, eller var det en begrænsning? Eller hvordan, altså, hvordan forholdt du dig til det? Ja, for at svare på det spørgsmål, så, så vil jeg tale lidt ind i det, som Mille også var øh, inde på i forbindelse med den her dokumentar om, øh, om kvindelandsholdet og de yderomstændigheder, som, øh, som, som stiller nogle krav, øh, som du skal forholde dig til, øh, fordi du har allerede nogle krav for dig selv om, hvordan du skal være, og hvordan du skal præstere. Så har du også nogle, nogle krav fra din familie. Måske ikke så meget deres pres, men måske mere dit indre pres fra dem på en eller anden måde. Øhm, og også på dine venner. Øhm, og det handler rigtig meget om, tror jeg, at du så stærkt identificerer dig med at være øh, en dygtig fodboldspiller, eller at være en dygtige balletdanser. Øhm, så jeg tror, at du sætter nogle krav på, på vegne af nogle andre personer til dig selv. Øhm, og, og det tror jeg bare er en forudsætning for, eller i hvert fald en forudsætning, du køber ind på, øhm, når du begynder øhm, at spille Elite. Og så er det selvfølgelig noget, som du skal være opmærksom på øhm, i løbet af den tid, som du befinder dig i det miljø, om det er noget, du psykisk kan holde til, Øh, eller om det er noget, som du simpelthen ikke trives i. Øh, og det synes jeg faktisk også er en super spændende samtale. Øh, og derfor så vil jeg også bare gerne øh, lige rose øh, de to klubber, jeg har været i, øh, for også at have en, en mentaltræner knyttet til holdet. Øh, fordi at, at som sagt, så går du meget alene med, med dine tanker øh, og presset, men når du så får afsat for de tanker, øh, så ligesom med alle mulige andre samtaler, så kommer der også en, en større ro omkring det, øh, og du finder ud af, at det pres, som måske kan opfattes som et ydre pres, øh, primært er et indre øh, fordi du, du stiller simpelthen så høje krav til dig selv. Øh, og så er det jo også en forudsætning for, at der er nogen, der ligesom dikterer, at det her, det skal være opnået, og det her, det skal I kunne, for at være en del af det her miljø. Og, og, og det tror jeg bare er rigtig svært at gå på kompromis med i, i elitesport. Så tror jeg, man skal snakke meget mere omkring det at være god til at støtte de personer, der er inde i det. Fordi de, de krav og de, den forudsætning vil jo altid være der, i og med at du skal opnå øh, højeste øh, niveau. Den måde at tænke på, og, eller den måde, hvorpå man strukturerer de krav, der er til en selv. Er det noget, du vedbliver med at gøre, selvom du ikke spiller sport mere? Eller fodbold mere? Ja, det vil jeg, det vil jeg sige. Altså, du har jo en, en opfattelse af dig selv, øhm, og hvad den opfattelse af dig kan. Øhm, og, og det tror jeg rigtig mange mennesker. Øhm, dem kan jeg selvfølgelig ikke snakke for, men jeg kan i hvert fald snakke for mig selv. At når jeg sætter mig noget for, så er det i hvert fald lidt hen ad den samme mentalitet. Det her med, at når du har sat dig et mål, så skal du også opfylde det. En ting for dig selv, men også fordi, at når du har sagt noget højt, eller du har sat dig for noget, øh, så har du også lige pludselig identificeret dig med det mål. Øh, og dermed vil du ikke skuffe nogen, og især ikke dig selv. Altså jeg tænker også, øh, grund til at vi måske også har taget sport med ind som vi, øh, i den her sæson, øh, og grund til at vi nok synes, det er vigtigt, det er jo egentlig også, øh, fordi at øh, for at slå igennem øh, som sportsudøver, så er det jo som regel også, fra du er 20 til du er 30, der er du nok der, der piker du nok på et eller andet tidspunkt inden for dit niveau. Og det er jo der, vi også ligesom kan trække den tilbage til at tænke, okay, de 10 vigtigste år, det er på en eller anden måde, fra du er 20 til 30, og der ligger sport jo egentlig også ret godt op af. Eller sådan. Hvis du ikke slår igennem der, så kommer du faktisk ikke til at slå igennem på noget tidspunkt. Øh, og det synes jeg egentlig også er ret interessant. Øh, men det på en eller anden måde, så, som jeg også selv siger, det ligger jo lang tid tilbage. Det er jo ikke kun de 10 år lige pludselig, men det er jo der, man... Er det ikke der, man pikker? Eller hvad, hvad, hvordan er det inden for sådan, Freja? Jo, altså, det er, det er i 20'erne. Det er der, du, hvis du skal stige i rækkerne, så er det der, du stiger. De færreste, altså inden for dansen, der er du jo du er pensioneret som senest 40-årig. De fleste, som 35-årige. Så du har helt ret i, at det er der, progressionerne sker, og man får ligesom guldstjernerne for sit arbejde. Og for jobs. Altså, hvis ikke du har fået job, før du er blevet 20, så... Så får du nok ikke job. Altså, det var også derfor, at det er en lidt surrealistisk samtale at have, når vi taler om tyrne. Altså alt det her, som du har inde på, som også og jeg har været igennem, det er jo noget, som, ja, som du siger, har ligget lang tid for inde, og der er en masse forskellige omstændigheder, der har gjort, at vi til slut har besluttet os, for, at vi godt vil efter eller forfølge den her drøm. Øhm, ja. Øhm, det får man til at tænke på en af de be beskrivelser, som, som er her. Øhm, og øhm, der, er en, der, står, der, der er en, der lyder sådan her. Jeg var ikke gået i skole, men det, øh, det blev der krævet for, at jeg kunne spille fodbold. Øhm, men jeg ville egentlig bare gerne spille bold. Øhm, og det synes jeg egentlig lægger ret meget op af det, fordi på en eller anden måde er der blevet mere fokus i fodboldverdenen, i hvert fald har jeg hørt på, at man faktisk også skulle kunne følge med fagligt for at kunne få lov til at dyrke en sport eller for at få lov til at dyrke fodbold. Øhm, og det er på en eller anden måde ret hensigtsmæssigt, for hvis man nu får skader, eller for hvis der nu sker noget af alt det her, så, som kan gøre, at der stopper øh, ens karriere stopper, så ville det være meget fint, at man har en faglig baggrund på en eller anden måde. Har du oplevet, at det har været vigtigt for øh, dine klubber, du har spillet i, Oskar? Ja, det oplevede jeg. Øhm, både i OB, men, øh, men især i Esbjerg. På den måde, jeg oplevede det i OB, der, der rykkede vi, alle os, der du spillede på det her hold, vi rykkede til, til to respektive skoler, som havde en, en linje, som, som forudsatte, at du var eliteudøver, hvor du blev sat i, i en klasse med, med, en, med en række af ligesindede, med nogle lærere tilkoblet, som var forberedt på, at de her elever her, de har muligheden for at være utroligt dedikeret, men de er dedikeret omkring deres sport. Øhm, men vi kan lige vende tilbage til det, fordi jeg tror, William han gør vel sige noget ja, her. Ja, fordi jeg står nemlig sådan lidt med pegefinger, og sådan, ah, jeg skal lige gribe den, når der er en pause, fordi vi skal nemlig til et musiknummer. Apropos sport og gå øh, og leve den store drøm på det, så hedder sang All In. Det er en ny sang med Lamin og Blæst. Jeg kan rigtig godt lide den, og jeg synes, den er god. Og det var All In med lamin og Blæst. I lytter stadig til med noget på spil. Vi er faktisk nået ind i den sidste etape af dagens radioprogram. Øh, vi havde en mega, mega spændende samtale kørende, lige inden vi hoppede over til det her ekstrem sprøde nummer. Nemlig øh, et citat, du havde medtaget, Mille, om øh, Jeg vil bare gerne spille bold, og jeg gider faktisk ikke rigtig at gå i skole. Jeg tror, at den gængse opfattelse, øh, og det er jo som ikke heldigt, at vi har, at jeg to også kan og der måske kan rykke lidt til det her. Den gængse opfattelse har måske været, at ja, ja, hvad fuck skal du bruge skolen til, hvis du er god til, til sport, så kan du bare tørne igennem. Det ser man tit over i USA. Øh, hvis du får et eller andet scholarship, så kan du få dumme karakterer i alt, men du kan stadig ind i NBA eller NFL eller whatever. Øhm, sådan forholder det sig helt mere herhjemme øh, af mit indtryk. Nej, det, du... har, nej det har nemlig ændret sig. Fordi ja. jeg kan huske, øh, at fodbold, der var de pisse har man ligeglad med deres skole. De fik bare lov til at spille fodbold. Han fik en skade, og så var det ligesom bare det. Og så var der ikke rigtig nogen faglige bag det. Så det har jo ændret sig, og det har der nok været nogle gode grunde til. Øhm, og skal du var godt inde på det, inden øh, musiknummeret. Øhm, vil du sætte nogle flere ord på det? Ja, selvfølgelig. Det, jeg snakkede om lige før, det var øh, gang jeg var i OB, øh, hvor vi blev tilknyttet øh, en linje allerede i folkeskolen omkring 8. og 9. klasse. Øh, noget, som jeg lige vil hoppe over til, det er det skifte, der sker fra, at du er folkeskoleelev til, at du går over og bliver gymnasieelev øh, og stadig er på elite -niveau. Det foregår lidt på samme måde. Du bliver tildelt en... En, en idrætslinje, øh, blandet med, med Team Danmark og, øh, og, og andre hvad hedder det? Ja, medlemmer af, af forskellige foreninger, øh, som ligesom støtter op omkring de her øh, ungdomstalenter. Øh, og det, de var særligt dygtige til i Esbjerg, og det, som det gymnasie ligesom greb rigtig fint, det var, at en ungdoms... Øh, udøver ikke har lige så meget tid til at, at vedligeholde deres skole. Øhm, men der var de rigtig gode til at, ligesom, at gribe den og, og hjælpe os. Øhm, en ting er, at de, de hjælper os med at, at lægge modulerne, så det passede vores kalender, så vi havde tid til at tage vores træninger om morgenen. En anden ting var, at man blev tildelt en body, øh, det vil sige en, som hjalp dig, hvis du havde spørgsmål i forbindelse med afleveringer, eller spørgsmål i forbindelse med undervisninger, som du havde misset grundet en træning eller en tid til fysikterapøvn. Øh, øhm, og en anden ting, som, som især Esbjerg var gode til, øh, der var jeg jo også blevet en, en lille smule ældre, det var også det her med at, at gå ind og kigge på din skolepræstation øh, sammen med din, med din sportspræstation. Um, og det vil sige, at hvis du ikke dukkede op i skolen, og hvis du ikke klarede dig okay, um, så fik du heller ikke lov til at deltage i kampe på trods af dit niveau. Um. Men nu nu det lige et kritisk spørgsmål. Så dem, altså på en eller anden måde... Er det ikke lidt ærgerligt, at dem, der er mega gode til fodbold, lige pludselig også skal være gode i skolen? Altså, kan de ikke bare få lov til at være gode til fodbold og spille nogle kampe, og så bare være sådan, altså, folk skolen, nu er jeg bare af og jeg har det for fedt. Altså, hvorfor skal jeg, være, eller hvorfor skal jeg personen være bo? Eller hvad, hvad er din oplevelse med det? Jamen, de krav, der bliver stillet, de er ikke, at du skal være helt ekstremt akademisk dygtig, men de sætter nogle krav i forhold til... At, at, er, nej, at du har noget på spil, når du, er, når du er eliteudøver. Du har risikoen for at blive skadet. Øh, og det er de krav, som de ligesom sætter til, at du har et liv på den anden side af den sport. Øh, og det synes jeg er, er virkelig øh, Så det er på en eller anden måde smuk, ikke kun faktisk. handler om de 10 år, hvor du 30 men du har faktisk et helt liv, du skal leve og have det godt i. Og det er ikke kun de vigtigste... Og får du 10 til du eller får du 20 til du 30? Ja, lige præcis. Ja. Men altså, der er selvfølgelig ikke nogen hemmelighed i at at hovedfokuset, det ligger på din sport. Men der er også kommet et fokus på at du, du skal også have et liv bagefter. Ja. Og der er noget på spil når du spiller elite. Men det er også det der er så sjovt ved ved sport, særligt elitesport, det er jo at hvor et normalt arbejdsliv typisk er reserveret op imod 50 år afhængig af, hvad man laver, men typisk vil det være et eller andet omegn af 45 år til 50 år. Så for eksempel som fodboldspiller eller som balletdanser, så opererer vi jo inden for en tidsramme der hedder 15 år. Hvis du går, for nogen vil det være 10 år, og så er du udbrændt som balletdanser, eller du kan ikke spille på så højt plan, som du plejer at gøre. Så, så det er jo også det her med, at, at det er jo en rigtig god pointe, at på et eller andet tidspunkt, selvom det er det, man offrer hele sit liv på, så bliver det sekundært, og hvad fuck går du så, hvis du ikke kan finde ud af at dividere eller lægge to brygger sammen? Altså, er det en oplevelse, du også har haft, øhm, Ja, Jeg vil sige, sådan helt generelt inden for balletten, så har vi været ret nølende på, på lige præcis det, som vi snakker om lige nu. Altså, jeg tror, det var i 2014, at, øh, at det Konglige Teater blev en del af, af Team Danmark, og fik og det er så det eneste sted i hele Danmark, i hele landet, hvor unge mennesker, der danser, kan få lov til at tage, tage, kombinere den gymnasielle uddannelse med, med, med at danse på et så højt niveau. Øhm, og det er sådan lidt chokerende, at, at det har taget så lang tid. Øh, men det er der nu heldigvis. Øh, men sådan helt personligt, så, så vil jeg sige, at i og med, at jeg stoppede så tidligt, øh, så altså, på en eller anden led har det lidt været en gave, øh, der er kommet sådan lidt uventet, øh, fordi jeg har fået muligheden for at i virkeligheden tage min gymnasielle uddannelse og få de kvalifikationer og få de oplevelser med i bagagen, øh, som jeg har lært helt ekstremt meget af. Øh, som jeg ikke tildelte særlig meget værdi, der da jeg dansede, øh, Og jeg er blevet meget mere afrundet. Altså... Mega, mega fedt. Men Mille, nu skal vi til noget, vi altid gør. Og vil, du lige, og vil du forklare, hvad det er, vi altid gør til slut? Jamen, vi drikker noget alkohol ja. til sidst. Apropos, vi har en samtale om, at det er vigtigt at være fornuftig og få nogle kvalifikationer, så hopper vi dun -dun -dun direkte over i spruten. Yes. Det er Twins' as altså a gin and tonic. Ja, Mega fedt format. Jeg har været ude og lave gin and tonics til os. Og de ser meget ulækre og ud. Og de ser vildt ulækre ud. Jeg vil ønske, man kunne ne, se også, den, den, er sådan, den er sådan imploderet. Noget kaffe i formodet, at sådan, til start med var den ret flot og lignes sky, og nu ligner det lidt en sump. Oscar, hvad har du puttet i? Jamen, øh, i min gin and tonic her til programmet, der, øh, der var den første ingrediens, det var et espresso shot, Så var det øh, altså et par par liter med gin. Og, og så selvfølgelig tonic. Øhm, og så blev det lige toppet op med et lille øh, chili-twist. Og hvad fortæller den her drink om dine tyver? Øhm, ja, den skulle jo fortælle noget om min tyver, og det forsøgte jeg at få den til at gøre. M med, man kan sige, en lille smule begrænset midler øh, eller ingredienser. Men i hvert fald, så øh, espresso det skal, øh, det skal indikere øh, øh, lidt travle tyver. Øhm, og Gin det var fordi, det var det, vi ligesom blev bedt om. Det er det bedste. Lige præcis, og, øh, og chilien, jamen det er bare fordi, at øh, jeg har øh, altid været fascineret af stærk mad, og, og, og også bare fordi, at tyrene at de går simpelthen, altså virkelig stærkt. Så, øh, der er i kombinationen på min øh, utrolig spændende drink her. Jamen, hej, vi smager på det. Skål. Du starter, William. Vi deler jo, som sagt, drink, mig og William. Øhm... Du er godt glædet dig. Oh. Du, du ser ikke rigtig tilfreds ud, William. Eller fra, der er ikke nogen af jer, der ser tilfreds ud. Jeg en ræk, Mille. Bare en ræk. Det er sådan, den, der venter med at tage tequila-shot, når man ser, hvor forfærdeligt alle andre har uh. det, som er bare sådan, fuck, jeg skulle bare have gjort det som det første. Jeg tager en tår nu. Mm -hmm. Jeg vil gerne lige, mens du tager din tår, der, lige prøve at forsvare den en gang. Mm -hmm. øhm. Jeg synes faktisk, den var okay. Det smager en lille smule af espresso martini. Den er blevet lidt lunken. Hvis du gav mig den der inde på Søde Paviljonskongen klokken 3, så vil jeg gerne betale 120 for den. Det kan vi tak. godt blive enige <laughs> om. Ja, vi kalder den es, uh, espresso uh, gin tonic. Mm. Jeg ja, sad for espresso martini, så bliver det bare en. -martini. En søs martini. You never oh, know. Nå, vi skal videre til den næste. Ja. Det er dig, Frej. Det er min det har dit år været? Yeah. <laughs> ja, mit ene år i 20'erne. Det ene år i 20'erne. Vil du lige løbe os igennem? Hvad, hvad står vi med i hånden her? Øhm, du står og kigger på en meget, meget skarp citron- øh, og salt saltinfusion, øh, toppet op med lidt tønd, selvfølgelig. Øh, og så er der også lidt Jenny, og så er der faktisk også kanel i, fordi at mit ene år som 20-årig har været meget hyggeligt og rart og som. Og kan æle ja. bare hyggeligt. <laughs> mega, ja. mega fedt. Vi smager på den? Øh, ja. Ja, jeg øh, lægger igen for øh, det. Du lægger jeg... fast William. <laughs> Skål igen. Den ser, Skål. Ikke, den ser ikke lige så hyggelig ud. Jeg kan, jeg kan snakke, mens de andre de smager. Og de ser ikke helt så friske ud. Hun er virkelig på det meget geni. Jeg den, kan så hils, den er altså mere uhyggelig end den anden. Er den det? Er der mere ja, geni. Der er rigtig meget gen Jeg holdt op, Freja. Ja. Men den smager... Det har været lidt spruttet år. Den men... smager også lidt af risenkråd. Ej, det er fordi, der er rigtig, ja. Den er ret sød. Det er den dårligste lege, nogen nogensinde har lavet, tror jeg. Ho, ho, du mangler fire ja, år. Den minder mig lidt om, øh, om det tv-program, ulækre eller vi, øh, vi formentlig så dengang, vi, <laughs> vi var børn. Mega <laughs> meget ulækre mader. For Føj for helvede. Ad, hvor det er ulækre, ja, sorry. Jeg kan virkelig ikke lide det her. Det er jeg, ja, er kommet op med du, du har mig lidt i en interessekonflikt, fordi det er min kæreste, der står derovre. Så ja. jeg er bare nødt til at stå og sige, den smager da, fucking mm. godt. Og så laver jeg den her smile, hvor jeg siger, at den er så, ringen, med den så, så smager så i aften, i aften, Ja præcis, præcis. Men jeg har også øh, lige noget, jeg vil sige faktisk, knyttet til det her. Øhm, fordi jeg kom lige i tanke om noget, som jeg snakker med nogle andre om, øhm, i forhold til det her med elitesport, og vi egentlig har et sikkerhedsnet i skole. Øhm, og jeg har en eller anden idé om, at det er derfor, at vi ikke får særlig gode angrebsspillere <laughs> i fodbold. Fordi jeg har det sådan... På en eller anden måde, når vi ser, Ronaldo, vi ser nogle af alle dem her, der ikke har det samme sikkerhedssnit, øhm, så på en eller anden måde, de har mere på spil. Altså sådan, de har ikke et sikkerhedsnet de har tilbage i. De har ikke noget, de bliver simpelthen nødt til. Det, det er på i deres sind på en, eller anden, på en helt anden måde, end det er hos os danskere. Så på en eller anden måde føler jeg bare, at, at andre angrebsspillere der kommer fra andre vilkår, på en eller anden måde, bare har mere på spil. Så derfor... Så din refleksion over den sidste halvanden time, det er, at vi kunne egentlig godt gøre os selv den tjeneste og skråt team Danmark, hvis vi gerne vil have noget bedre landsholdsfodbold? <laughs> Nej, fordi det er jo lige præcis det, vi ikke skal. Men, men på en eller anden måde har jeg altid tænkt over, at vi Danmark er meget sådan, øh, vi strukturer, øh, struktureret. Vi er sådan... Øh, vi har vi har ligesom helgede os for, hvis det nogensinde skulle ske en fejl. Så derfor på en eller anden måde bliver vi meget komfortable i det, vi laver. Mm. Og ikke har lige så meget på spil, så derfor satser vi heller ikke lige så meget. Så hvis man på et eller andet tidspunkt tænker, at oh, jeg er ikke lige god nok. eller Jeg kunne på måske godt have kæmpet dem op for anden holdet og på første holdet, hvis det var jeg tænker, jeg skulle brødføde min familie. Men jeg vidste jo, at jeg havde andre muligheder. Mm. Gv det mening på en det er eller andet god. Altså, sådan, ja. sådan, det har ikke altid set over, jeg at jeg ved, jeg kan gøre alt muligt andet. Øhm, så jeg har altid bare tænkt over, at at det måske kan være derfor, men selvfølgelig vi er privilegeret, og vi har det godt og rart, og jeg vil ikke bytte det for noget, men alligevel er det bare en betragtning er lidt rent nogen ting over. Den synes at du skal skrive ind til DBU, og så ser vi lige hvad der sker. Jeg har lavet øh, system systemet. Både to, dig Oscar og Freja skal have tusind tusind mange gange tak fordi I har lyst til at være med og fortælle hvorfor det er I har haft noget på spil. Det har været en fornøjelse. Det har været sådan en fornøjelse. Og det er ikke kun fordi det er min roomie og min kæreste, der ja, ja. står her, men faktisk fordi <laughs> I er nogen virkelig søde og dejlige ja. og reflekterede med. I mere. har været så gode. Mm -hmm. tak, og, jeg lige øh, og på den note, så tror jeg også, vi skal til den øh, sidste sang. Og det tror jeg faktisk, at det er nok en af mine yndlingssange. Og det er Tiny Dance med Elton John. Ej, og det den, den er røvgod, og det er lidt tilfældigt, men du er at det så, så god, også William. er en dansesang. Du er så det, god. Men så er jeg sådan der, ej. Men det så det er nok, glad. Ja, præcis. Hun står også sådan der. Nå, men det er i hvert fald en skide god sang, øh, og egentlig også meget passende. Så det bliver Tiny danser med Elton John. Tusind tak, fordi I har lyttet med, og så ses vi igen. Det gør vi.